o kull e bidjahtëm vëllale, o kull e vëllale të finnar, të ndërurë besimtarën. Allahu subhanu e ta'ala të të difusi besimtarën e gjennet. Edhe këtë gjennet në të cini dhe të difusi Allah i më dërurë besimtarën e të ka bërë me porta. Edhe këto porta nuk hapen nëse njeriu nuk fuqelsin për t'i hapur të porta. Dhe çelësi i portave të xhenetit është jale La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dhe kjo fjalë është thelbi i fesë islame. Kush e pranon atë dhe zbaton atë fiton tek Allah i madhëruar me një fitore pas së cilës nuk ka më humje. Dhe kush nuk e pranon atë ose e pranon por nuk e zbaton atë ai humbet në një humbi pas së cilës nuk ka më fitore shu që thelbi fitore si njëriut varet të kënjohja dhe zbatimi kse fjale. Dhe thelbi humbjës të ti varet të mos njohja, mos përnimi dhe mos zbatimi kse fjale. Prandaj kjo fjale ka këtë pesh, ka që të rëndë të këllohu subhanu wa ta'ala dhe hadithët të cilët të, të tërgojnë vlerin kse fjale janë të shumëta. Ne nuk kemi ndërmëndë të qëndrojmë të kato Se ne kemi përmëndu një pjesë të tyre Në hytë bëtë kaluara Edhe kemi të reguar vlerë në madhe që ka të urhini Sepse kjo fjalë Fjale La Ilahe Innë Allah Muhammedur Rasulullah Koptimi saj është Që vetëm Allah vë mërëton të adhurohet Edhe Muhammedi Sallallahu A.S. Shërob dhe i të reguar i ti Edhe fakti që shërob dhe i të reguar i ti Do të thotë që duhet i binda Mi uvër të ti, izbëtojmë të to nëse nejme kërte dhe bësëm që është i dërgurë i Allahut subhanu a ta'ala shu që këtë fjallë fjallë a la ilahin Allah, Allah, Allah Muhammed o Rasulullah përmban një koptim përmban një ide ide në cilë është thelbi i fejtë islamet dhe thelbi i fitores njëriu të këllohu subhanu a ta'ala për këtë arsue njohje e sa e është pjesët domozdoshme e e fitores njëriut, prandet dhe djetarët, kanë të reguar në ribër të tyre, që kjo fjalë nuk i vlen njëriut të ka loj madhëruar nësa jo një plëson disa kushte, disa thonë 7, disa thonë 8. Edhe argumentet fjetare i mbështesin të kushte njëra pas tjetërës, edhe i gjmau i umetit islam, rëne dhe korte djetarëve i mbështet të kushte, edhe të reguar në mënyrë autentike, se kjo fjalë nuk vlen të ka loj madhëruar, nëse njëu nuk i plotson këto kushte. Edhe kanë treguar që kusht i parë që kë fjalë të vlejë të qallojë më dhuar është i njeriu ta njoh kuptimin e saj. Për këtë arsye, nuk i vjen, nuk i vlej fjalë la ilaha illallah aty personi i cili e thot atë por nuk e di se çfarë kuptimi ka kë fjalë dhe nuk e njeh tauhidin dhe nuk e njeh të kundërin e tij që është shirku sepse si rezultata i do bjerë në të kundën dhe të uhidit edhe do të alik të uhidit pa e kuptuar sepse nuk e njef kështu që habi i parë i besimin të shë njohja njohja e thel biti islami që është kuptimik se i fjale Allah i madhrua ka urdua besimtare ta njohit të fjale dhe kuptimin e saj dhe thotë falem ennëhu la ilahe illa Allah dhije dhe mësoje se nuk ka ta adhrua atitër përveç Allah në mësoje adhurimin Allah të vetëm dhe mësohet kundërtën e tij që të ruruhsh prej sovënjes sepse shirkoheni po fsheh në tumet edhe hyn tek njerëzit pa e kuptuar ata. Gjithashtu transmeton muslimani nga hadithi Othmani radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush vdes duke ditur, di, e ditur, duke e dije, ka mësuar domosdoshm. Duke e ditur që nuk ka të adhuruar ti te përveç Allahut ai hyn në xhenet. Par në të hadinat të regohet që kushti I përnimit të kësaj fjale të këllohi madhuruar është njëri të ardi që asëku shumë ke meriton të adhuruar këtë qëllohi Do më dhe nëse një përësën E dhëtë të fjamë e gojë lajnë e hinë Allah Dhe vëzdes me të fjale Por a i, nuk e di që vetëm Allah e meriton të adhuruar Por beson se mund të adhuruar të i kushitëm e Allah Beson se një, një qërshtje për qërshtje që kemi sjaruar në Nuk i tako vëtë më Allah, por i mund të takoj dhe diku i tjetër, nuk i bëndë dobi këtë fjallë. Nëse diku shpesonë shembol, shembol, që diku është një të përveç Allahot, e di gajbin, nuk i bëndë dobi këtë fjallë. Edhe pësa i e dhutë allu i fjallë? Se pësa i se ka kuptuar në të vërtet, kuptimin e vërtet të kësaj fjallë? Fjallës la ilahin Allah, Allahumët Rasulullah. Qësuçi ky është që kursi i parë që njeriu ta dii kuptimin e vërtetë sa i fjalë, të di të kundrën e sa që të ruhet, për të kundrën e sa të zbotohet. E dyta, kursi i dytë është i njeriu mbasi ta msonë të fjalë, të jetë i sigurt që kjo fjalë është fjalë jo e vërtetë dhe ideja që përmban ajo është më sa e vërtetë. Nëse njeriu e di të fjalë, por ai ka durshim në zemrën e tij, e mson të lë fjalën, por ka durshim në, në zemrën e tij. I thuaj që vetëm Allahu meriton ta adhurohet, po e di që vetëm Allahu meriton ta adhurohet. Kuptimi domosdoshmë në fjalën e Allah këy është, por thotë nuk kam siguri për këtë lëgjë. Allahu na ruaj. Ky normalisht nuk thakot besimtarë sepse ka dyshuar tek e vërteta tek thelbi i Islamit. Allahu madhûr ka thënë në Kur'an inna almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartaa'du. Që besimtarët janë ata të cilët besuan Allahun dhe dërgojën e Tij, besuan Allahun, domodin besuan Allahun të vetëm, pa i bërë aty shok. La ilaha illallah dhe besuan të dërgujnë e ti, Muhammadur Rasulullah, thumele mjërtavë, më pas nuk dyshuan, kjo të regon që, fjalelejnë Allah Mëthundur Rasulullah, duhet pa ti të ti pashkënqitit saj në sajë, siguria të këvërdetjikës e të këvërdetjikës e fjale. Nëse njeri ju e thëtë në të fjale, pas e dyshonë të, a jesë gjësonë të në të fjale, dhe nuk i vlente këllohu subhanu ta'ala. Gjithashtu ka thëmë profet Nëse personi e takon Allahun e mëdhuar me këtë fjalë, pa dyshuar në të, hyn në xhenet. Në hadithin e parë thotë, duke e ditur të fjalë, në hadithin e dytë thotë pa dyshuar në të. Këto janë dy kushte të cilat të cilat janë treguar në hadithet profetike që kë fjalë nuk vlen fat. Kush i treq që ka treguar dietaret, është vërtetësia, dhe vërtësia është njeriu ta thotë lloj fjalë me gojën e tij duke e besuar ata me zemër e ti nëse një person e thëmën dhe fjale por e me zemër e ti nuk e beson kjo që mundafik kjo që dyfëtyrsh edhe kjo në fjale nuk i bëndobit e ka Allah i madhur pra ne Allah i madhur ka thëmë për mundafikët Wallahu jesh hëduin nëhum lëka dhibun Allahu dëshmojnë që ata jenë ngejështar ata qërë than than nesh hëduin në kena rësullu Allah dëshmojnë se ti i dërguar e Allahut kjo është mëse vë Shumë zëvëllëti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar nga Allahu. Atë përse Allahu u tha këtyre munafikëve, përse u tha këtyre që ju jeni gënjeshtarë, një u tha ne dëshmojmë, dhe Allahu dha dëshmën juaj është rreme sepse ju dëshmoni me gojën tuaj atë që nuk e keni në zemrën tuaj. Për këtë arsye Allahu më duar quajti dëshminë e tyre gënjeshtër. Kjo do thotë që një person i cili e shprehën në emër të Allahut, por nuk e beson atë me zemër, ajo nuk i pun tonë. Atëherë duhet ta njohësh ti të isigurt të edhe ta shprehë atë ku e shpreh me gojë. Zemra e ditë të përputhet me atë që thot goja, se përndryshe ju qut një ishtar. Ë, gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush vdes duke dëshmuar se nuk ka ata adhuruar as ti përveç Allahut, me vërtetësi nga zemra e tij hyn në xhenet. Kjo e ka ditë dhe shoqati i transmetuar nga Muhamedi s.a.s. tregon Që kjo loj fjale përveç njoj e saj Dhe përveç Fakti që njërë nuk du të shënë të E shë të thotë të të Kur të thotë me gojtë të thotë dhe zemër ati Ta ketë në bindjen e vetë Që kjo është të mërtejet E dhe ta besoj e të Se për ndryshë nëse nuk kanë zemër Që që që këpokrizi Dhe nuk i përnohet të këlloj më dhruar E katër tharë Kushti katër të shë njëri u të Domthon ta doja adhurimin e Allahut vetëm edhe Allah ta urrej ti bëj shok Allahut subhanahu wa taala. Nëse një person e di këto lloj fjalë, është i sigurt që është vërtet. E thon me gjithë zemër, mirëpo e urren atë vërtetën. E urren të vërtetën, ai quhet mosbesimtar dhe këto lloj fjalë nuk i bën dobit tek Allah subhanahu wa taala. Ka thënë Allahun e madhuruar, e urren vërtetën ose dom me Allahun të tjer, duke duke i shoqëruar me këtë dashuri. Unë që du të këtë për Allah në shëqëron të këtë jetër, dhe ne kemi folë dy hytë bë të posashme për shirkun e dëshurim. Nëse njeri ju i shëqëron të këtë jetër Allah më dhurën dëshuria, i ka bërëshove ati dhe nuk i bëndobi kjo fjallë, kjo të regojnë që kjo fjallë pasa kushtet e rënda, që në ka e lidhur me shumë litarë, që mos të përdendoj një i me gojë dhe të mendoj që të shpëtoj për që se nuk i pleson të kus Allahu mallahu ka thon Kuraniu minan nasiy yattakhidhu min dunillahi yundal yahubbunahu ka hubbillah ka prej njerve që marrin për vesh Allahun Zotram i duan ata i duan ato Zotra siç duan Allahu ky është kuptimi më i sakt i ajetit të cilin ka dërguar dietara ka treguar Allahu mallahuar këtu që mushrikët e duan Allahun por duan edhe Zotrat kështu që, që dashuria e tyre për Allahun është dashuri e përziere me dashurinë e Zotrave Kurse besimtarë, në vërtet, thotë Allah më dhuar në vërshin të jetit, u alledhine amënu asheddu hubbe lilla, kurse ata që kanë besuar, kanë dashuri më të fortë për Allahumë. Pse? Sepse dashurie besimtarë për Allahumë nuk është dashurie përzirë, por është dashurie këlluar vetëm për Allahumë. Në i koj që mushrikët duan Allahumë dhe duan dhe idhujtë, e kanë përzirë të dashurinë, besimtarë duan vetëm Allahumë në më dhuar në formë a dhurimi, Për këtë arsye dashuria e ty është më fort pa Allahun subhanuhu te ala dhe, shepasa, dhe këtyre është pa asojë dhe kytyre është kytyre kytyre njerëzo u bën dobi kjo fjalë, fjala la ilaha illallah. Ndërsa mushrikëve sigurt ata thonë ata për ditë, 24 herë në ditë ta thonë, çdo orë, çdo minutë nuk u bën dobi sepse ata i kanë bërë shoh Allahun me dorën e durim në këtë rast në dashuri. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, të tre gjëra ku shi ka e ka shijuar ëmërsinë e imanit. E para e tyre është që të dy Allahu dhe dërgujin e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Kjo tregon që i imani i vërtet është ai imani në cinin njeriu i jep përparësi dashurisë Allahut dhe të dërgujtij sallallahu alejhi vesellem mbi dashurinë çdo gjëje tjetër. Edhe dashuria e diçkaje tjetër për Allahun e nderuar ajo mund të të lejuar në rastin që kemi të treguar, mund të të haram mund dhe mund të shkojë deri në blasfemëtin e shirkut. Këto gjëra janë sehur në hutbet e kaluara. Kushti i pesë se kjo fjalë të bëj dobi është i njeriu ta pranoj atë me zemër. Dhe jo ta refuzoi. Ka njerëz që janë sigur, të sigurt, të merr atë dhe dinë që është vërtetë mënat, nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë vërtetën. Iblisi një urdhër të Allahut nuk e pranoi dhe u refuzua. Faraoni u tregua mend i madh me të një dhe vërtetës dhe u refuzua çuçi është do kush, të cili i vjen kë e vërtetë dhe e refuzon atë me zemrën e tij, ose e pranon atë me zemër. Ne e themi ne shikojmë atë që thotë me gojë, thotë unë e pranoj, thotë thot, po, është e vërtetë, vetëm Allahu do ta adhuroj, por nuk e adhuron Allahun. Ky është me një mall, ai që nuk e adhuron Allahun të vetëm e quhet me një mall, edhe ky ka ngjashmëri me Iblisin, edhe me faraonin, të cilët e dinim të vërtetën, por nuk e pranuan atë. Edhe dënimi dënimi i ti tij është bash me ta. Allahu i madhurë ka thënë Kur'an Innehum kanu idha qillelahum la ilaha illa Allahu jes tekbirun Ata, më shrikët, kërrufuështë atyre As kush nuk e mëriton të adhurot Dhe që Allahut ata të regoështë me nëmëdhajnë Dhe më dhe në refuzonin të të të vërtet me me zemër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Çu jë ku kurse është i njeriu ta parnoje atë fjalë me zemrën e tij dhe ti nënshtrohet atë fjalë. Domthon kur thot një person, a skuzh që meriton ta aduroj vetëm Allahun, lajna in allah. Laj, laj, laj, laj, laj, laj. E that lloj shumë bukur. Përderisa a skuzh që meriton ta aduroj vetëm Allahut. Aduroje. Jo do nuk kam kohë. Atëh ky person i cili thotë nuk kam kohë ta ka aduroj Allahun, ky është më i pavërtetën, nuk e zbaton të vërtetën, edhe i thut i dal me festë, nuk ka kohë, por dunya ngjë ko. Për, për parë televizor në keko Për shikë u futbol në keko Për dalë gjirë në keko Për të adhuro nësë pas eko Shumë bugur Ky person që u e të më thënë Mos besim tarë dhe nësevdes në të lojgjendje A i shqida nga fej islamë Në sevdes në të lojgjendje në gjëhnemi për njështëm Profetis sënë Allah Se ne më ka thënë Nuk hy në gjënët A i që ka në zemër në ti Një thërmi Një thërmi me një masi. Edhe këtu bëhet fjalë ai që ka informimin e ndëmasisë, mendëmasi e cila e shtyn njeriu që të refuzojë të vërtetën, pa të cilën një iu nuk qetësojë. Në bazë të vërtetës që refuzon me armë me ndëmasisë, atë gjykim ka. Kush refuzon një të vërtetë, siç është tauhidi, me mendëmasin, atë i denjëfja. Kush refuzon një të vërtetë e cila nuk është tauhidi, por hyn në, në rangun e gjunafeve, ose rangun e urdhave të cila nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me tauhidin? Ajë gjuna fëqarë do hyjnë në xhenem derisa të pastrohet, pastaj do hyjnë në xhenet pasi pastrohet. Qëllimi i tur është që kush ka me ndëmësi, me ndëmësi e ndalon njeriu që ta punojë vërtetën, dhe nëse një person e di kë lein më, dhe refuzon të ka me ndëmësi, atëherë edhe fjalë nuk i bën të bëj tek Allah më dhuar, edhe pse ai e shpreh atë me gojë. Pra duhet të patjetë njeriu të dorëzon sa kanë. Tregohet edhe që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam shkojnë disa çiftu tek profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe që futë dhe dini që profeti ishe i vërdet Edhe i putin kamët Hadit është të tirmidhju I putin kamët Edhe i thonë ne e dim që ti e profet Edhe thotë profetit së nëllohen Selem shfar ju ndalon ju që nëndisht një Edhe i thonë kemi e frikë se mos në rasin Që futët Kanë të reguar djetarë për të tërë që e këllisem Më tëjmijë dhe tjerë Kanë të reguar dhe mëndë që prej ti hadit Kuptohet që personi nuk hynë fejë Edhe kur ai e dëshmohon të vërtetën, nëse ai nuk e dëshmohon të, të vërtet me synimin që ai ta zbotojë atë. Pa nekta dëshmohet që Muhamedi i dërgoi të Allahu Dedinin, por thonë nuk nuk të ndiejn dot. Nuk nuk i zbato ndor dhënat tua. Thot profet sallallahu alajhi ata që nuk shon mesimbar. I thot çaju ndalo që mngjishni, do më përdesur e pranoni që jam profet. A do të ndijni? Pa nuk ndijim dot. Atë nuk e shojti profet sallallahu alajhi besimtar të njerëz. Kështu që, ideja që një person që është musliman të rjetën e tij vetëm duke thënë inna lillahi dhe pa zbatuar asgjë kjo lloj gjë nuk ka lidhje me maqiden e hadisëve të madhëve për besimin e vërtetë prandaj mos i mashtroni allahut atë tyre që u thon do shpotoni vetëm duke thënë inna lillahi se jam rregull se ata ka ofruar dhe janë bashkë me ata personat civile dukes duhet të vëndosin në islamin po që se nuk ndon të qollojë mallëvor kushti tjetër është sinqeriteti nëse një person e thotë këtë fjalë por nuk e thon me sinqeritet për Allah por e thon përfitu para siç e thon Shu, murafik ndryshun që i din vet vetë detyrat ku janë, vjen xhami, thot lajnel allah, besimtari i mirë, mund sastar, a i të shkon sot par, ai gjithçka do bër për lek, do bër për para. Pse do fitoj pak dynja, nuk i bën të bëj të këmolim adhuror, nuk i bën të bëj. Allah, allah më dhuron ka urdhëruar që njerzit të jenë sinqë, thot lajnel allah, më filsinë në udin. Lutjuni Allahun me sinqeritet në fenë. Kjo tregon që adhurimi i Allahut duhet bërë me sinqeritet, nëse nuk bën me sinqeritet për hir të Allahut, do bëhet për hir të dynjas nuk do të bi tek Allah subhanahu wa taala profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna llaha harrama alel nare man qala la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha allah allah mëdhora ka bër haram zjarrin aty personin i cili thot la ilaha illallah thot fjalën e vërtet nuk ka ta dhuar ti për Allah nuk në e meriton askush ta dhuar veç Allahut edhe thot të përfituar kanesin e Allahut subhanahu wa taala thot ja ban Allah haram ti personi këtë tregojnë që kë fjalë Lejëna sa e ka kur një ritëm sinqeritet dhe kushti i fundit i cili të cilin e kanë vendosur disa dietar, kurse disa tjerë kanë thënë kë ky kusht hyn tek kushtet e mbarshme, kanë thënë shmohimi talutit. Mohimi talutit është njeriu kur të panoi që të adhurohet me Allahu undot mohojë çdo gjë që adhurohet përveç tij. Dhe ky është kuptimi vërtet i fesë në Ajna e Allahut. Lajna laj laj laj la. hinallahu laj laj la, do thot askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut. Ashtu që më thonë të adhurojë, donë të jetë i atë që adhurojnë krijesat, nuk e mëton të adhurohet. Po qoftë se njëri thotë në adhurojë don vetëm, por unë nuk e mohoj adhurojimin e idhujve të tërë që adhurohen me Allahut. Ai nuk juhet musliman sepse ai ka pranuar që me Allahun ka adhuruar tjirë, edhe përsa i vetë më të adhuruar të tjerë, ende pse ai vetë adhuron vetëm Allahun. Për këtë arsye kjo fjalë nuk vën do bin njeriu nëse njeriu pranon dhe nuk e mohon Adhurimin e gjithë gjithë të veçallaut Allah me do ka thënë Kërëan këme i e këpër bitë taguti Vë ju më bëllahi Vë ka disem se këpër në orë Vë të në ufka Thotë Allah me do Kushe mohon tagutin dhe beson Allah Aje shkabur për halkën nëtë fort Halkën e imanit Kushe mohon tagutin Tagutin e gjithë gjithë që adhurat dheçallaut Gjithë gjithë që i bëhë sesë për veçallaut Gjithë gjithë që pretendon Se ka tishka që është prej, prej, prej qështive, Te veçan dat Allah kush e pretendon për Allahut dhe dikush e beson, ai e ka bërë të tagut. Kush i bindet dikujt tjetër për veç Allahut, ashtu siç duhet i bindemi Allahut, ai e ti, ka bërë të tagut. Kush e ndjek dikë përveç Allahut, për urdhërat e Allahut dhe urdhërat e profetit sallallahu alajhi wasallam i ndjek siç duhet ndjeku urdhët e Allahut dërguar te ti, ai e ka bërë të tagut. Kush e beson dhe dhe i ndjek në ndonjë formë, kurse besimtarët duhet i mohojë të gjithë ata që besojnë te Allahu në mëdur që quhet besimtar i vërtet por ndryshe kjo me fjalë nuk i mund të vij. Prandaj fjala la ilahe illallah është çelësi i xhenetit dhe kjo është më sa e vërtetë. Por ky çelës ka disa dhëmza. Nëse ky çelës nuk i ka ato dhëmza, nuk e hap derën. Prandaj mbajini mend këtë shembull dhe mbajini mend të kushte dhe zbatojini ato që të shpëtonin tek Allah subhanahu wa taala, sepato nuk shpëton njeriu edhe për vërtësinë këtyre kushteve është treguar ixhma'u dijetarëve, kanë rënë dakord ta gjithëta automedit islam për vërtësinë këtyre kushteve Profetëri proytue ka treguar Ibn Hazmi, profetëria ka treguar disa nxënës të Muhamedit ibn Abdul Wahhab, Sulejman ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab, dhe dashurëshëm Tirmizhani, Hasim Muhammad ibn Abdul Wahhab dhe tjer, të tjerë, dietar kanë treguar umat i Islamit që fjale "La ilaha illallah nuk bën dobit tek Allah pa kushte". Pa kushte të cilat janë treguar në hadithe të sakta nga profeti al sallallahu alejhi dhe sellem, kur themi nuk bën dobi këtë, këtë thot, kjo do të thotë që ai person i cili thotë këtë fjale Por nuk e di kuptimin e saj, ose e di, por nuk është i sigurt, ose është i sigurt, por nuk e thon me vërtetësi, ose e thon me vërtetësi, por nuk e thon me sinqeritet. Ose e thon me sinqeritet, por nuk e do atë fjalë. Ose e thotë atë fjalë me të gjitha këto, por nuk e zbaton atë. Ose e thotë atë, por nuk e mohon pavutin, ky person nuk ju është musliman, edhe nuk i bën dobi kjo fjalë tek Allahu madhuar, madh sa e ke buqtuar. Mantë sa që kam keqë kuptuar, sa u vlen kjo fjalë shumëjes njerëzit e cili të thon, por ata janë shumë larg isamit, dhe nëse ti u thua eja adhuroj Allahun, ata thon nuk kam kohë. Kuptoje veç se çfarë janë ata në bazë të kushteve që kanë vendosur dietarët në bazë argumenteve fetarë, sulllalloh madhuruar të na ruajnë ashtu. Elhamdullillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi ecma'in. Ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, që ditën e gjykimit do vi një person gjoni më mundësho do vi një person i cili ka bërë shumë gjinafa ka 99 regjistra me gjinafa çdo regjistër është ngjat ajsa shkon shikimi i njerëzit në logjikë nëse janë ndër regjistra një regjistër mund të jetë domethën sa i shkon shikimi i këtij dhunja njeriu është gati 10 kilometra normalisht i bën 99 herë 10 i bën 990 kilometra nëntë në 90 kilometra me gjinafa Rëgjës e shkënë dhe gjënave të ti. Dhe... I thotë Allah i madhuruar ti personi, a i mohon të gjënave që ke bërë, thotë Allah nuk i mohon. A këmë dhe një sifikim, thotë nuk kam një sifikim. A këmë dhe një pun të mirë, thotë nuk kam një pun të mirë, tremët. A i faqishë ka një pun të mirë, por nuk i person të tremët. Edhe thotë nuk kam, i thotë Allah, po, ti tek ne kënjë pun të mirë, edhe ty s Edhe i nxirret përpara gjithë regjistrave një fletë në cilën ishte shkruar fjala la ilahe illallah që ai ka thonë dhunja. Ai ka thonë dhunja la ilahe illallah dikur. Thotë Allah, çfarë mund parë zotë kynu, vendosit pëshoria, vendosit të bëj kjo para gjithë tyre? Thotë ky nuk bazo padrejti. Edhe vendosen peshorja, vendosen 99 regjistra me gjynafën njëherë 9 peshore dhe vendosen fjala la ilahe illallah në 90 peshore. Edhe peshon më shumë fjalë la ilahe illallah. Edhe shfuton ky person, nuk hyn fargjen. Nuk hyn fargjen, shfuton. Thoët profetit Salazen që këj përson shpëtojnë ma nëse fjale këj që të hadithu bitaka Bitaka, të sopës letër e, votër, e vogël, e ka nëqytur në djetarët hadithu bitaka Këtë të rëndë lërë në madhe që ka fjale të ohizit Gjitë shështë e shë njerëzit e ledzënë të hadithu e këtë kuptojnë të dhe të, person, të Dhe të pasë për asy që këj përson I cilë e ka thënë të dojë fjale, e ka thënë duke përsojnë të kushtë Po që sa i nuk do të përconton dorë këto kursa nuk do të bënë duke kë fjalë do bish të kallojmë ka adhuruar. Dhe argumenti për ta është, një argumenti për ta si vijon. Së pari. Themin hadith nuk thua që ky person e ka thënë ato me sinqeritet. Thuhet thjesht ka thënë e loja kanë shkruar me like-at. Nuk trëgohet. A mos vallo fokë që kjo gjë që ky person mund ta ketë thënë pa sinqeritet dhe mund t'i bëjë dobi kë fjalë të kallojmë adhuruar nëse ka thënë pa sinqeritet? Ose në hadith nuk thua që ky person e ka thënë ato me vërtësinë e zemrës? mu dogjëso si një komunafikët. Në hadith nuk thuhet që ky s'e ka thënë si munafikët. E ka nuk nuk nuk thotë që ka thënë vetëm me gojë për mëzim nuk e ka besuar. Thuhet thjesht e ka thënë to lloj fjalë. A do thotë kjo vande te kti i bondobi kë lloj fjalë dhe uin. Dhe nëse nuk raft nuk e ka thënë me gjithë zemër, kjo është sigurt që ke nuk i bondobi. Edhe për këtë lloj gjë nuk ka dyshim te ka asnjë për dietarët e isunetin e xhamatit. Për këtë arsye, detyret besimtare të shikurt, handith, që kur të marr një hadith, që ta kuptohet do të mbledh të gjitha argumentet fetare. Gjyhe feja Feria saum jupton vetëm për një, kjo, rrugë humbar, një hadith. Kjo është rruga e grupeve të humbura. Marr një hadith dhe i mbyllin synga hadithet e tjera. Marr një, një, një hadith dhe i mbyllin synga hadithet e tjera. Feria nuk është kështu. Feria saum i bashkon të gjitha argumentet dhe përtyrin nxjerrë rezultatin. Prandaj kjo lloj fjalë nuk bën dobi tek Allah, nëse ju e thon vetëm me gojë, dhe kjo s'e thot asim për muslimanëve. Nuk ka asim për muslimanëve që mund të kuptojnë për këtë hadith, se kjo fjalë bën dobi tek Allah thjesht as thua me gojë, edhe çu mos e kesh marrë me zemrën. Ato themin, nëse kjo fjale nuk bë, nuk baka dobi, nëse nuk thot në zemrën, hadith nuk përmend atë çështë më së fara, thotë kanë vetëm gojë. Ato do thotë, po kështu përmendran të tëra, atë e themë shumë bukur, kjo tregon që kjo lloj fjale pasa disa kushte, të cilin janë përmendur në hadithe të tjera. Dhe kjo lloj fjale nuk i pasën për dobi këtij robit thjesht sepse i pasën me gojë, por i pasën për dobi sepse paska hadithe tjera që kanë treguar që kjo këlocut disa kushte të tjera. Tashëndot dhe mos janë të thënë shumë musliman. Madje të gjithë njerëzit që pretendojnë se muslimanë thonë këtë fjalë. Profeti Sallallahu Alaihi Veselam ka treguar që ky person i dëshpotoi është 1 apo janë miliona. Hadithi thotë është një person, nuk tregon që janë miliona. Kjo tregon që kjo fjalë nuk i bën ato bir të gjithëve, edhe ne dimë të sigurt në, në argumente të shumta fetare që një pjesë e muslimanëve do hyjnë në xhenem, kurse ky person nuk i fa në xhenem. Ky personi ka përshëtuar menjëherë do hyj në xhenem. Nuk e përtyf para xhenem. Nikoj që ne dimë sigurt nga shumë argumente fetare, nga hadithet e shafaati të tjera, që do ketë grupe muslimanë të hyjnë në xhenem. Edhe pse e thon thotë lloj fjalë, atë kush do lëmi? Pse kjo lloj fjalë e ti i bëri dobi dendë më pikë që është vëtor nga zot xhenemi, në mënyrë që në fillim. Kurse të tjerët, edhe pse e thon thotë lloj fjalë, nuk është vëtor nga xhenemi që në fillim. Kush do lëmi? Kta kanë thonë dhe vetë ka thonë A del tëupasë një sekret. Ktu është problematikë që jo e kupton njerëzit. Ktu pas në një sekret, këtu pas në një lloj detaj i këtij personi, pas në një sekretin në zemrën e tij. Maancilës këto lloj fjalë i paso bër ti do bi edhe ty, nuk e ke por do bi po të hynxhën. Edhe pse mund të futem më mbarë, kurse ti do shpotoj më njëherë. Ato këto tregon që këto lloj fjalë nuk mund të bëjë thjesht në goje. Kjo ka kushte. Dhe këto kushte janë ato që përmbajnë tashin për argumentet fetare. Për këtë arsye Kjo është domosdoshmë të kuptohet se fjala la ilaha illallah nuk ushtieth në fjalë goje, ndaj ajo nuk i bën dobi njeriu tek Allah madhuar nëse njeriu nuk e zbathon atë. Ka thënë Shehhu Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Shehhu, tot kanë një dakord dietarët, selefët vetëm pasmit, sahabët dhe tabinët sahabë dhe imamët e mëdhenj dhe të gjithë e hadisunetin, që personi nuk quhet musliman Nuk qëhet musliman, vetëm se atër kur dergojt në shirkë i malë, dhe të distançojt për ti, dhe më dhe nëse, e thot të fjallajnë e Allah. Ka në të këtë gjithi ta. Dhe më thë një person, që të quhet musliman e vërte, nuk i bëndu për i thish të ndajnë e Allah. Por duhet që ta njojë kushë të njëndi, kushë shirkë e ta zbatojnë e ta, kushë të ndjëndi. E thëmë të dhe gjeje që ne mos mashtrojëmi nga Uh, mos na duket që këta njerëz i jetojnë por ja shtata të cilin nuk duan ta dinë fara ka xhamia, ka xhami, tin që ata mund të mos e mallumsh po tonë tek Allah mëdhëuar. Dhe kjo teori që është hedhur në vendin tonë që njeriu jo vetëm po thajnë Allah shkuton, kjo është katër fenë. Kjo është katër fenë. Dikur xhallaji thosht njerëz e vetëm thënë Allah të, të shkutosh. Pranda e prandaj ta i lën xhamin. Ku herë që është pasur për të mbyllur xhamin, nuk e qauu njëri xhami fare. Sa qau njëri Iqen di zë kur të punë vetë, s'do të shkote të kalohet me lajën e Allahut. Tashojmsoj Allahut. Atloj doktrinë që, at loj, që at loj, goj, në i hanë xhallar njerëz, atloj opiumi që i hanë në zemër. Fuinë me gojë, vetëm më njofton. Ne e koqë që kësaj është vërtet. Edhe fakti i mëmadh është kur njeriu më shkon mëson edhe Fenistam me vetë Arapa, do vi në fotë njerëz apo sa po ja. Të gjitha janë muslimanë. Tan Jisuasa, edhe këtu Jisuas, tju Jisuas at personi i cili nuk e ka parë derën e xhalis kur. Nuk i ka bërë seri të Allahut kurrë, nuk ka agjëruar kurrë, nuk ka dhënë zakat kurrë, nuk ka bërë hax kurrë, nuk bëson kur, ditë gjykimi, nuk beson që do do të shkojmë tek Allahu më dhur, po thot kush ka qenë aty do të ketë mbrapa, nuk beson që Kurani është i vërtetë, po thot sa është vërtet sa nuk është i vërtetë, e thot ky është Jezusi me Allahun. Allah e çudit vem. Po e thik ky Jezusi me Allahun ne ko falemi. Po e thik se ky person i Jezusi me Allahun ne falemi. ko falemi. Ku të lodhëve netër. Kupton po Jezusi ky është Jezusi me Allahun. Kupton. Po fësië, jenë sa im ruta kom kush mësimi i Allahut. Ne nuk e kemi kuptuar që njeriu del nga fëja jo aq me vërtetësi. Ne, në këta njerëz i fusim njerëzën në fë me zor, edhe kur ata duan të dalin me qetë, nuk nuk i lëmë bash, me zor. Jo fej, re, do rish po të patjetër në fë. O hey fën dozi vet. Po do të futo, po do të dali, sepse vetë ajo llogari, nuk mund ta marrësh njeriu me zor në fë. Nuk e mohm ndhim, po mohm zot, djilona mohim zot. Por ai nëse ti ndihesh zvetëri ti, ne nuk e duam atë më shumë se ti vetë në dije. Dhe po të qikor shqirë kur shumë loje Dhe ne kemi se arruar në hytbet kaluar shumë Që shqirë kur shumë loje Kurse sot shumisë e njerëzve Frejtyre dhe disa që ka maruar shkolla vëndar A be mendojnë që shqirë kur shë vetëm a dhurimi e statujetve E dhërë njerëz të salojë statujet Sot njerëz të janë modernizuar E di një statujet nuk ka vler Dhe kujtojnë që nëse njerën nuk ka dhurë statujet A e është njësues dhe harrojnë që Harrojnë ata që shikurës disa loje Dhe nëse e mani mundu kemi tërguar disa loje të tjera Për e ty e lojve shkore të falxor A i person që beson që të fshetër e di të kushtit për e që Allah më dhëruar A i ka përshënë allot, rrushërik Pa i do të lejnë allot Edhe nësikur të falë për zvartet Nësa i beson se të kushtit për e që Allah dhe di të shetën A i dhe nga fejnë së Allah Dikur sjetër Beson se ligje ka të dre kjo ka bër shokollodë madhor në durim ai që e beson tonë gjëje dhe e zbaton tonë gjëje ai sigurt të fal pesë vaktë e su mosiman problemi është që njerëzit e kanë stakuar truin tek vetëm ta duajmë sotoj dhe kujtojnë që po qëse nuk ka vë dorë sotoj pastaj çu ta shemi dynjan mosiman qoftë pa kuptuar që shikush disa lloje ka për ty lloje ve shikun dashuri si rast që ju u tregoj që kam lëzuar vet njëri dhoshte filanka është motivi i jetës sime jetonte për një femër Patajëtonte nikoj që nëna ka krijuar vëllai për ta dhuruar atë kurse ai i gjithë jetën e tij kurson me një, një person, një njëri i supër në ti. Ky është, ky është dashuri. Ky person sikur masolloi statujat, sikur thon lajën e lla të jetën e tij, nëse ai i thotë lloj fjale, edhe do të thë njëri në formë, ai ka për shokoladë madhuruar ma në dashuri. Ky sikur shumlojë. Dhe vërtetësi është njerëz nga që nuk i di që shumlojë ose hutojn për kësaj gjëje kujtojnë se njerëz janë njerëjësa vetëm se ata nuk e adhurojnë statujat. Por harrojnë ata që në, ndryshme, usidhë, që që në kohë të ndryshme shejtani usilën njerëzve shije të ndryshme. Shi nuk usht që njerëzit në çdo kohë ta adhurojnë statujat që quhen mushrik. Sigurisht edhe profetët ku i ka dërguar Allahu i ka dërguar në popuj të ndryshëm dhe shiku po më ndryshën nuk ishte i njëjtë. Nuk ka ne profetin sallallahu alejhi dhe mushrika ta adhuronin statujat. Kurse në kohën e Ibrahimit alayhis sallatu selam mushrikët adhuronin hyjet. Në kohën e Nuhut adhuronin statujat. Kur Ibrahim i parë Ibrahim alayhis sallatu selam u thoshte atyre Shikoni yllin, a ky është Zoti? Pastaj kur zhduket, thotë çësh ky Zoti që zhduket. U dha për hënën, për diellin, për të treguar atyre që këtë që adhuroni u hyjet, dielli dhe hëna to nuk janë zotra, sepse ata vijnë e ikin zhduken. Dhe për sa për të sa zhduket, nuk ka asnjë Zot. Dë më dhërë në dhërë në njëjët Kurse në kone lutë të të një salatu senam, Njërzit nuk në dhërë në njëjët Asë nuk në dhërë njës të tujat Që kanë të këtë jetarët Por ata Kishin dhe juar Atë vefrimin e ndyrë të pistë Të cilin e bënin nuk e bën të asku shumë Po të përveçtyre Edhe nuk e beson profetin Allah e Allah Kër u shkoj Por e i fyën e të i shpinën U talon me të Refuzon vër mushrik, edhe mosbesimtar dhe merituan të kallohë dënimin e çdo jeta para herën dhe na herë kanë dënim shumë të madh. Kështu që fakësia më e madhe është fakësia jo nëse ne mendojmë që njeriu nëse nuk ka ullon sotujt, ai është mbërkuan me Allahun, sigurisht që do të bëj pa kuptuar që shikur shumë llojë, duke u hutuar që Allahu i mëdhëruar ka treguar shumë llojë shikun Kur'an edhe profetët ka kanë treguar shumë llojë dhe dijetarët kanë hutuar libra të dhënë. Po sikur kjo libër është jamkuën në gjuhën e gjuhrë sipër vetëm për të u hitin 600 faqe libër. Ne treguar gjitha llojet e uhitit, llojet e shirkuve, të cilat duhet i ketë parosur çdo person që të ruajë për ty mos bien tose, nëse bien i njim për këtyre. Nëse është i mallëdhajtë nga feja, edhe nuk i pranon as i punë mirë të kollojë më dhuar, dhe punën që ka bërë për para i as dje sohen dhe nuk i bën dobi fjalën la ilaha illallah, edhe sikur ai ta ftohta të tër jetën e tij. Për këtë arsye, këta janë disa detajet të domosdoshme që duhen sqaruar. Si që një ju t'i këtë parasush, që të ruaj thënë ti, edhe të ruaj ta që ka përrethi, edhe ti parelemurë njërzit, sepse për ndryshë nuk shpëtoja të këlloj madhuar me e ndra me së hapur, përne mos të mashtoj neve, ata që në të rëgënë e ndra me së hapur, sepse ata nëse në të rëgënë sotë e ndra me së hapur, ne e se kur dajnë mërë parë allohu, mund në bëndo bi e ndra dhe tyre, dhe asa ta e vazhë shokë dhe tyre në së të nërujnë është në dohume, lusë Allah në më dhore dhe në bëj për e tyre që e shprejnë të fjalë me sinceritet me për të cijë, e duonë të, e zbëtojnë të, dhe japinë është dojgjë të shtrejnë për të, Allah shprejnë në të fizitur.